Коледжі. Жодного разу за все багаторічне сімейне життя сукупний сімейний дохід цього подружжя не перевищив 60 тисяч доларів, при тому, що вони ведуть такий самий спосіб життя, як люди з удвічі більшим доходом. Можливо, ця сім'я може планувати свій бюджет? Інакше, як їм удається вести такий розкішний спосіб життя? Але правда в тому, що жоден з подружжя жодного разу в житті навіть не спробував порахувати бюджет сім'ї. Вони витрачають усе, що заробляють, і усе, що надсилають їм батьки. Решту покриває матеріальна допомога сім'ї мері. У цьому розділі ми розповімо про наслідки такої допомоги. Матеріальна допомога Багато хто з тих, хто надає матеріальну допомогу, самі виявили чудові здібності до накопичення капіталу. Вони, як правило, скромні та ощадливі у споживанні та звичках. Але коли справа доходить до допомоги дітям та онукам, ощадливість кудись зникає. Батьки почуваються зобов'язаними допомагати дорослим дітям, які вже мають власні сім'ї. Підсумок такої великодушності який? Батьки, що надають матеріальну допомогу усіх видів, набагато більше поступаються багатством людям однакової з ними сфери професії і тієї ж віково-доходової категорії, чиї дорослі діти економічно самостійні. Загалом, чим більше грошей отримують від батьків дорослі діти, тим менший їхній капітал. Ті, хто одержує від батьків менше, накопичують більше. Ті, хто надають матеріальну допомогу нерідко, вважають, що без батьківської допомоги дорослі діти не зможуть вести звичний їм спосіб життя середнього або вище середнього класу з високим рівнем споживання. Через війну зростає кількість сімей, очолюваних нащадками багатих сімей, які поводяться як процвітаючі представники середнього класу з високими доходами. Але це лише видимість. Ці доньки та сини багатіїв, затяті споживачі престижних товарів та послуг, починаючи від особників у колоніальному стилі у заможних районах та кінчаючи розкішними імпортними автомобілями. Їхнє членство в престижних клубах, приватні школи для дітей та інше так само наочний доказ простого правила матеріальної допомоги. Чужі гроші набагато легше витрачати, ніж кровно зароблені. Матеріальна допомога дуже поширена в Америці. Понад 46% багатих американців щорічно дарують дорослим дітям та або онукам щонайменше 15 тисяч доларів. Майже половина дорослих нащадків багатіїв віком до 35 років отримують від батьків щорічну грошову допомогу. Зі збільшенням віку дітей частота допомоги знижується. Такі подарунки отримує лише кожен п'ятий з дітей віком 40-50 років. Зауважте, що ці оцінки ґрунтуються на опитуваннях дорослих дітей з багатих сімей, які з занижувати як розміри, так і частоту батьківської допомоги. Цікаво, що при опитуванні батьків ми отримуємо набагато вищі цифри, розміру та частоти батьківської допомоги, ніж при опитуванні дітей. Основні види матеріальної допомоги – виділення великої суми грошей чи разовий подарунок. Так багаті батьки, дідусі та бабусі нерідко подають одноразово в подарунок цілу колекцію монет, марок тощо. Кожен четвертий багатій уже подарував свої збори такого роду дітям чи онукам. Так само батьки часто оплачують медичні та стоматологічні послуги, як тільки в них виникає потреба. Близько 45% багатіїв сплатили ці витрати дорослим дітям чи онукам. Протягом найближчих 10 років багате населення Америки з капіталом 1 мільйон і більше зростатиме в 5-7 разів швидше, ніж населення загалом. Відповідно, збільшиться кількість дітей та онуків-багатіїв. На нас чекає період стрімкого зростання матеріальної допомоги. Число спадщин розміром від 1 мільйона доларів через 10 років збільшиться на 246 відсотків, і їхня загальна сума становитиме у доларах 1990 року понад 2 трильйони доларів. Але до смерті мільйонери самі розпорядяться капіталами майже на таку саму суму, подарувавши їх дітям чи онукам. Розміри мат-допомоги також повинні суттєво збільшитися. Вартість навчання у приватних школах роз престижні імпортні автомобілі, будинки в престижних районах, медичні та стоматологічні послуги, вартість навчання на юридичних факультетах та ціни на багато іншого, що зазвичай субсидується матеріальною допомогою, зростають швидше, ніж індекс вартості життя взагалі. Крім того, із збільшенням тривалості життя збільшується кількість мільйонерів, які підпадають під дію податку про спадщину. Вдівці та вдови особливо чутливі до можливості втратити 55% або більше успадкованого майна у вигляді державного податку на спадщину. Тому зі збільшенням тривалості життя мільйонерів з метою зменшення податку на спадщину вони надаватимуть дітям матеріальну допомогу далі частіше й у більших розмірах. Мері та Ламар де Мері та Ламар взяли гроші на навчання двох дітей у приватних школах? Це не було проблемою, за навчання платили батьки Мері. Виняток зовсім ні. За даними нашого дослідження, 43% американських мільйонерів, які мають онуків, частково чи повністю сплатили їхню освіту. Нещодавно ми обговорювали таку форму економічної допомоги з бабусями-мільйонерками. Ми м'яко розповіли про результати досліджень, не намагаючись їх критикувати. Одна з них вибухнула гнівною тирадою. Я просто обурена. А що, на вашу думку, мені робити з грошима? Сім'я моєї дочки ледве зводить кінці з кінцями. Ви знаєте, що являють собою державні школи там, де вони живуть? Я відправила онуків до приватної школи». Але нам здається, що цю жінку обтяжує обов'язок утримувати сім'ю своєї дочки. Вона не може змиритися з тим, що її дочка одружилася з людиною з низьким доходом, і ті тепер не можуть вести спосіб життя високого середнього класу. Тому вона всіляко намагається полегшити їхню долю. Оплачує будинок, освіту, дрібні витрати. На жаль, вона не розуміє, що так робить, лише гірше. Мері дуже схожа на дочку цієї нашої респондентки. В обох випадках батьки говорили те саме. Це молода сім'я, ми повинні їм допомогти. Але вони допомагають їм упродовж 25 років. Батьки допомогли Ламару. Незабаром після весілля він покинув роботу і вступив до аспірантури, яку сплатили його батьки. Це досить типова ситуація. 32% американських мільйонерів оплачують навчання дітей у аспірантурі. Перша дитина народилася незабаром після закінчення аспірантури. Матері Мері дуже не подобалася квартира, яку молода сім'я винайняла біля університету. Вона сплатила їм прибиральницю, яка підтримувала там прийнятний для матері рівень чистоти та комфорту, але й цього було недостатньо. Тому вона купила їм будинок. Ламар вносив свою частку до сімейного бюджету. Він отримував кілька сотень доларів на місяць, працюючи помічником в університеті. Мері не працювала. Протягом усього їхнього сімейного життя вона залишалася домогосподаркою. Мати Мері внесла велику суму як перший внесок за будинок, як і 59% мільйонерів, і взяла на себе витрати на платежі за заставну. Так чинять 17% опитаних нами мільйонерів. Причому спочатку. Ця сума позиціонувалася як безвідсоткова позика, але згодом стала прощеним боргом. Такі дотації видають дітям 61% американських багатіїв. Ламар навчався в аспірантурі майже 4 роки і отримав два вчені ступені. Наразі він працює у місцевому коледжі на адміністративній посаді. Але на його платню менше 60 тисяч доларів на рік важко прожити всією сім'єю. Навіть з урахуванням щорічної допомоги 15 тисяч доларів від матері-дружини у Мері, платні Ламара і того, що дає мати щорічно, цілком вистачає на основні потреби. Проблема – покупка автомобіля. І Мері, і Ламар люблять дорогі імпортні автомобілі. Вони змінюють їх кожні три роки і щоразу беруть дорогу нову імпортну модель. Чому так часто? Бо так звикла мати. Кожні три роки мати Мері передає їй частину інвестиційного портфеля. Так роблять близько 17% заможних американців. Дехто, отримавши такий подарунок, його, але тільки не Мері та Ламар. Вони швиденько продають акції та на виручені гроші купляють новий автомобіль. Що ж буде, коли матері Мері не стане? Мері та Ламар безумовно думають про це. Знайдіть помилки на цій картинці. Дорослі люди, які сидять, склавши руки в очікуванні чергової дози матеріальної допомоги, як правило, не надто продуктивні. Суми, що отримуються у вигляді допомоги, зазвичай вже заздалегідь призначені на споживання і підтримку нічим більше не забезпеченого способу життя. Саме така ситуація у випадку Мері та Ламара. Річний зароблений дохід сім'ї 60 тисяч доларів. Стільки ж отримує робітнича родина, де і чоловік, і дружина, водії автобусів. Але в другому випадку люди мають, набагато реалістичніше уявлення і про себе, і про своє місце в житті. Мері та ламар, навпаки, живуть у країні мрій. Їхня мета в житті – демонстрація суспільного становища, яке належить верхнім верствам середнього класу. Чи означає це, що всі дорослі і діти багатих людей приречені на перетворення на мері та ламарів? Звичайно, ні. Більше того, статистика показує, що загалом із підвищенням рівня добробуту батьків зростає ймовірність того, що їхні діти виростуть привченими до дисципліни у матеріальному відношенні. Зауважте, що для сім'ї американського мільйонера ймовірність того, що син чи дочка стане дипломованим лікарем у 5 разів більше за середню, а дипломованим юристом у 4 рази. Є приказка – не годуй дитину рибою, а навчи, як ловити її. Той, хто оплачує добру освіту дітей, можна сказати, вчить їх ловити рибу, а мати Мері навчила дочку та зятя іншому витрачати гроші і ставитися до батьків як до автоматичного роздавача риби. Економічна допомога може приймати різні форми, багато з яких загалом позитивно впливають на продуктивність того, хто отримує таку допомогу. Це в першу чергу субсидування освіти дітей і, що ще важливіше, цільова допомога на початковому етапі самостійної справи. Багато з тих, хто зробив себе, самі мільйонери та підприємці інтуїтивно розуміють це. На відміну від матері мері вони воліють дарувати дітям приватні акції, які не так легко звернути в готівку, щоб купити дорогий автомобіль. І навпаки, до чого приводить допомога у вигляді значних грошових сум, свідомо призначених на споживання та підтримання певного способу життя. За нашими даними, дарування грошей – головна причина, яка веде до відсуття, Дисутності продуктивності дорослих дітей із заможних сімей. Практично завжди така тимчасова допомога має психологічні наслідки. У тих, хто її приймає, притуплюється ініціатива і продуктивність. Виникає звична залежність від грошових подарунків та необхідність постійного надання такої допомоги. В результаті люди не можуть відмовитися від неї протягом усього дорослого життя. Результати способу життя, що спирається на субсидії, цим не обмежуються. Сусіди бачать, як живуть мері та ламар. Який висновок вони роблять з цього? Найчастіше їм здає Високий рівень споживання – прийнятний спосіб існування. Мері та Ламар протягом багатьох років періодично входили до групи громадськості, завдання якої – допомогти людям, які вперше переїхали до цього району, освоїтися на новому місці. Згадайте, що пара також входила до групи активістів зі збору коштів для приватної школи, яку відвідували їхні діти. За що ж агітують Мері та Ламар нових сусідів? Нещодавно до цієї місцевості переїхала сім'я, менеджера з продажу, віце-президента компанії, багатопрацюючого і успішного. Йому було всього 35 років і заробляв він утричі більше за Ламара. У сім'ї було троє дітей шкільного віку. Ламар привітав нових сусідів і менше як за 10 хвилин кинувся в наступ. Він повідомив їм, що державні школи поблизу дуже низькопробні, але знає, як вирішити цю проблему, і прочитав цілу лекцію про переваги приватної школи. Сусіди все уважно вислухали та запитали, скільки коштує рік навчання у цій школі. О, зовсім небагато порівняно з усіма її перевагами. Усього 9 тисяч доларів на рік. Ламар каже це всім новим сусідам. Що таке 9 тисяч доларів за першокласну освіту? Звісно, Ламар у захваті. Для нього це чудова оборудка, адже за обох дітей платить мати дружини. Після цього менеджер з продажу та його дружина самі зібрали інформацію про систему державної освіти у цьому районі. Вони з'ясували, що якість її набагато вища, ніж випливала з опису ламара, і вирішили відправити всіх дітей до державних безкоштовних шкіл. Така освіта їх цілком влаштовувала. Яке місце в системі ваших цінностей посідають освіта здобута у приватній школі, дорогі автомобілі, подорожі за кордон та чарівний будиночок? Наскільки ви чутливі до цін на подібні товари та послуги? Ламар абсолютно байдужий до ціни. Його сусід, менеджер з продажу, пряма протилежність йому. Ламар із набагато більшою легкістю витрачає чужі гроші, ніж свої. Його новий сусід, навпаки, ніколи не отримував матеріальну допомогу. Єдиний виняток – часткова оплата його освіти в коледжі. Сьогодні він повністю самостійний у матеріальному відношенні. Чому? Тому що ні він, ні його сім'я не одержують матеріальної допомоги, призначеної виключно для споживання. Його час переважно йде на підвищення продуктивності. Він багато працює і робить продумані, успішні інвестиції. Ламар і Мері, навпаки, в основному витрачають час на мрії про нові дози матеріальної допомоги, що весь час збільшується. Питання питань. Ви можете запитати, невже я зіпсую дітей, даруючи їм гроші? В одному розділі неможливо докладно розглянути питання про всі різноманітні наслідки дарування дітям грошових сум з боку багатих батьків. Важливо відзначити, що одержувачі таких подарунків не завжди лидеркуваті нероби улюблені герої засобів масової інформації. Найчастіше вони здобули хорошу освіту і мають престижну роботу. Ось 10 найпоширеніших занять дорослих дітей з багатих сімей. Керівник корпорації, підприємець, менеджер середньої ланки, лікар, фахівець з реклами, маркетингу чи продажів, юрист, інженер, архітектор або вчений, фінансист, викладач вищої школи, викладач середньої школи. Однак не можна заперечувати, що дорослі діти, які отримують грошову допомогу, відрізняються від тих, хто не отримує такої допомоги. Порівняємо доходи та капітали цих двох категорій. Оскільки вік безпосередньо пов'язаний з розміром і капіталу, і доходу, важливо порівнювати однакові вікові категорії. Порівняння також слід вести всередині однієї професії, оскільки дохідність різних професій зазвичай різна. Ми маємо уявлення про доходи та капітали тих, хто отримує, та тих, хто не отримує грошову допомогу від батьків з урахуванням професійних відмінностей. Звернімо увагу, що у восьми з десяти професійних категорій діти, які отримують подарунки, мають менший статок, ніж ті, хто їх не отримує. Наприклад, у середньому бухгалтери у віці 50 років, які отримують матеріальну допомогу від батьків, мають статки у розмірі лише 50% від статків бухгалтерів тієї ж вікової групи, які не отримують допомоги. Далі, бухгалтери, які отримують допомогу, мають доходи в розмірі всього лише 78% від доходів бухгалтерів, які не отримують матеріальної допомоги від батьків. Зверніть увагу, що матеріальна допомога не враховується при обчисленні річного доходу для оподаткування. Якщо цю неоподатковувану прибутковим податком матеріальну допомогу додати до власних доходів одержувачів, то в середньому річний дохід осіб, які отримують матеріальну допомогу, досягне приблизно 78% доходу осіб, які не отримують матеріальної допомоги. Попри це, бухгалтери, які отримують матеріальну допомогу, володіють статками лише у вигляді 57% від статків бухгалтерів, які отримують допомогу. Бухгалтери, які отримують матеріальну допомогу, виявляються не єдиною професійною групою зі схожими показниками доходу та величини статків. Представники семи інших професійних груп, які отримують матеріальну допомогу, також мають менші статки, ніж особи, які не отримують матеріальної допомоги. Юристи – 62%, фахівці з реклами та маркетингу – 63%, підприємці – 64%, провідний менеджер або управитель – 65%, інженери, архітектори, вчені – 76%, лікарі – 88%, менеджери середньої ланки – 91%. Лише у двох з десяти професійних категорій особи, які отримують матеріальну допомогу, мають більші статки, ніж особи, які не отримують матеріальної допомоги. Всупереч своїм меншим доходам викладачі шкіл, що отримують матеріальну допомогу, володіють більшими статками, ніж їхні колеги, які не отримують матеріальної допомоги. Викладачі, які отримують матеріальну допомогу, володіють статками, що становлять 185% від статків викладачів, які не отримують допомоги, хоча до Доходи перших становлять лише 92% від доходів других. Викладачі університетів, які отримують матеріальну допомогу, володіють статками, що становлять 128% від відсотків викладачів університетів, які не отримують матеріальної допомоги, хоча доходи перших становлять лише 88% від доходів других. Заможні батьки можуть багато чого навчитися від викладачів, що одержують матеріальну допомогу. Викладачі, які отримують матеріальну допомогу, набагато більш схильні до накопичення багатства, ніж представники інших восьми професійних груп, які отримують матеріальну допомогу. Чим це пояснюється? Насамперед слід з'ясувати, чому особи, які отримують матеріальну допомогу, загалом менш схильні накопичувати багатство, ніж особи, які не отримують матеріальної допомоги. Перше, допомога більше стимулює споживання, ніж накопичення та інвестування. Наприклад, багаті батьки часто допомагають дітям купити будинок, бажаючи допомогти їм встати на ноги. Батьки вважають, що така допомога надається один раз у житті. Деякі зараз кажуть, що вони думали, ніби це буде останнім доларом, якого діти колись потребуватимуть. Вони припускають, що найближчим часом діти зможуть справлятися самостійно. Майже у половині випадків вони помиляються. Особи, які отримують матеріальну допомогу, часто мало процвітають у зароблянні грошей. Занадто часто дохід осіб, отримувачів матеріальної допомоги, зростає повільніше, ніж рівень споживання. Згадаємо, що дорогі будинки зазвичай будуються у багатих районах, для яких типовий високий рівень споживання. Життя в таких районах потребує більших доходів, ніж ті, яких вистачило б на виплату кредиту, взятого на купівлю будинку. Щоб не виглядати білою вороною, людина змушена наслідувати сусідів щодо одягу, догляду за будинком та прилеглою ділянкою, автомобілів, меблів тощо. Не забудьте до цього додати високий податок на нерухомість. Таким чином матеріальна допомога у вигляді купівлі будинку, чи то повна оплата вартості чи внесення першого внеску при купівлі в кредит, може штовхнути людину на нескінченну дорогу споживання та, відповідно, залежність від постійної матеріальної допомоги. А більшість сусідів цих людей швидше за все не отримують жодної допомоги від батьків і набагато впевненіше дотримуються свого способу життя, ніж більшість осіб, які залежать від матеріальної допомоги, багато з яких у подібних ситуаціях почуваються незатишно. Їхня життєва орієнтація може кардинально змінитись від прагнення заробляти самим до надії на отримання додаткової матеріальної допомоги. У подібних ситуаціях люди, які недостатньо заробляють, виявляються практично нездатними накопичувати багатство. Допомога у купівлі будинку – не єдиний вид матеріальної допомоги, який стимулює споживання. Візьмемо для прикладу випадок, коли заможні батьки подарували своєму синові Біллу та його дружині Елен Килимок за 9 тисяч доларів, зроблений з мільйонів вручну зав'язаних вузликів. Білл – інженер, який працює в державній установі. Він заробляє менше, ніж 55 тисяч доларів на рік. Його батьки відчували себе зобов'язаними допомогти йому дотримуватись стилю життя гідного випускника престижного університету. Звичайно, цей дорогий килимок виглядав недоречно в кімнаті поряд зі старими меблями та дешевими світильниками. Тому Біл та Елен відчули необхідність придбати дорогі меблі для їдальні, кришталеву люстру та срібний посуд. Таким чином, матеріальна допомога у вигляді килимка за 9 тисяч доларів призвела до витрати такої самої суми на інші предмети обстановки. Дещо пізніше Біл у розмові зі своєю матір'ю згадав, що місцеві державні школи стали гіршими ніж у той час, коли він сам навчався в школі. У відповідь на це мати зголосилася частково оплачувати навчання своїх онуків у приватній школі. Зрозуміло, приймати рішення про подальше навчання своїх дітей мали самі біл та елен. Мати оплачувала дві третини вартості навчання. Біл та Елен сплатили решту. Таким чином матеріальна допомога у вигляді 12 тисяч доларів обійшлася Біллу та Елен у 6 тисяч доларів на рік. Крім того, Білл та Елен не подумали про те, що навчання дітей у приватній школі призведе й до інших додаткових витрат. Наприклад, їх часто просять надавати школі фінансову допомогу понад оплату вартості навчання. Їм довелося також купити семимісний автомобіль, щоб мати можливість брати участь у системі послідовної доставки дітей до школи. Підручники також вимагають чималих витрів трата. Також їхні діти спілкуються з іншими дітьми та їхніми батьками, які мають більш високий рівень споживання, ніж сім'ї дітей, які навчаються в державних школах. Наприклад, влітку їхні діти мають намір вирушити у подорож Європою. Це частина їхньої освіти та спілкування з іншими дітьми. Люди, які отримують матеріальну допомогу, набагато частіше посилають дітей на навчання до приватних шкіл, ніж ті, хто не отримує матеріальної допомоги. Хоча в цілому частка дітей осіб, які не отримують матеріальної допомоги у ви. Ще ніж частка дітей осіб, які отримують матеріальну допомогу. Це відбувається тому, що серед населення частка осіб, які не отримують матеріальної допомоги, набагато більша, ніж частка осіб, які таку допомогу отримують. Друге спостереження. Особи, які отримують матеріальну допомогу, загалом ніколи повністю не розрізняють свій статок і статок своїх батьків. Найкращим чином це висловив один менеджер з інвестицій на ім'я Тоні Монтідж. Дорослі діти багатіїв думають, що багатство їхніх батьків – це їхній дохід, дохід, який можна витрачати. Однією з головних причин того, що люди, які отримують матеріальну допомогу, вважають себе забезпеченими, є те, що вони отримують субсидії від своїх батьків, а люди, які вважають себе заможними, схильні багато витрачати. Дійсно, статистично вони мають рацію в тому, що вважають себе настільки ж заможними, як і по-справжньому заможні люди, не отримувачі матеріальної допомоги, всупереч тому, що перші заробляють всього 91% доходу і мають 81% відстатків других. Подивимося на ситуацію з погляду людини, яка отримує матеріальну допомогу. Щороку протягом свого дорослого життя Вільям отримує 10 тисяч доларів, які не оподатковуються від своїх батьків. Йому 48 років. Який розмір капіталу відповідає 10 тисячам доларів після сплати прибуткового податку? Візьмемо річні у вигляді 8%. Тоді потрібний капітал дорівнюватиме 125 тисяч доларів. Додамо цю суму до реального статку, який має Вільям. Що ми маємо у результаті? Вільям вважає, що в нього накопичено на 125 тисяч доларів більше, ніж насправді. Давайте розглянемо таку аналогію. Вам доводилося коли-небудь стикатися з восьмирічною дитиною, яка стоїть на подвір'ї батьківського дому. Якщо ви чужа людина, спробуєте увійти у двір Біллі чи Дженні, швидше за все скажуть, ви не повинні входити до мого подвір'я це моя власність». Білі та Дженні думають, що це їхня власність. Можливо, у віці восьми років вони мають рацію. Зрештою, вони діти, які мешкають у цьому будинку. У цьому віці діти вважають, що двір, будинок та автомобіль – це сімейна власність. Але в міру того, як такі Біллі та Дженні дорослішають, більшість з них за допомогою своїх батьків засвоюють соціальні настанови суспільства. Вони стають дорослими людьми, які можуть легко відрізняти своє від чужого. Вони стають незалежними. На жаль, кілька Кість дорослих дітей, які не засвоїли цінність емоційної та матеріальної незалежності від своїх батьків, зростає. Яким чином одній подружній парі нещодавно вдалося перевірити, чи став їхній син незалежним? Свою перевірку вони збудували на базі ефекту Монтіджа. Після святкового обіду на День подяки батьки поговорили з Джеймсом. Вони повідомили йому про своє рішення передати кілька об'єктів нерухомості, що належать їм, місцевому коледжу. Батько сказав синові, я впевнений, ти розумієш, що це принесе велику користь коледжу. Якщо викласти відповідь Джеймса у якості газетного заголовка, він читатиметься так. «Син заможних батьків волає, це моя власність, і хлопці з коледжу не повинні входити у мій двір». Відповідь Джеймса була передбачуваною. Все своє доросле життя він отримував велику матеріальну допомогу від своїх батьків. Щоб покрити свої витрати, йому була потрібна матеріальна допомога в розмірі близько 20% його власного доходу. Намір батьків передати статок коледжу не міг не розцінити як загрозу своєму майбутньому добробуту. Подібно до багатьох інших людей, які отримують матеріальну допомогу, Джеймс вважає, що досяг всього сам. Приблизно двоє з трьох дорослих дітей, отримувачів матеріальної допомоги від своїх батьків, вважають, що досягли всього самі. Ми буваємо вражені, коли ці люди говорять нам під час опитування «Все, що у нас є, ми заробили самі». Спостереження третє. Одержувачі матеріальної допомоги частіше користуються кредитом. Ті, хто періодично отримує матеріальну допомогу, грошову чи інші її види, нереалістично оцінюють своє матеріальне становище. Така відсутність реалізму пов'язана з їхньою потребою витрачати гроші. Але грошей ще нема, вони надійдуть завтра у вигляді матеріальної допомоги. Як вирішити цю проблему? За відсутності готівки, ті, хто звик до матеріальної допомоги, охочіше вдаються до кредиту. Навіщо чекати біля? Моря погоди, Дорослі діти, які регулярно отримують матеріальну допомогу, більш схильні розраховувати на солідну спадщину, яка рано чи пізно повинна їм дістатись. Одержувачі матеріальної допомоги набагато активніше користуються кредитом, аніж ті, хто її не отримує, хоча річний сімейний дохід перших становить лише 91% від доходу других, а статок, відповідно, 81%. Вони користуються кредитом з метою споживання, а не заради капіталовкладень. І навпаки, ті, хто не отримує матеріальної допомоги, частіше вдаються до позикових коштів для капіталовкладень. За винятком цього виду кредиту, практично за всіма іншими існуючими видами товарів та послуг у кредит, частка тих, хто отримує матеріальну допомогу, значно вища за частку тих, хто її не отримує. Це вірно щодо і частоти користування кредитом, і розмірів платежів за відсотками за кредит. Розміри індивідуальних позик та боргів за кредитними картками також відповідають цій тенденції. Щодо заставних на нерухомість, суттєвої різниці між одержувачами та неодержувачами, матеріальної допомоги не спостерігається, але значна кількість перших отримує матеріальну допомогу саме на цій цілі. Четверте спостереження. Одержувачі матеріальної допомоги рідше роблять капіталовкладення. За нашими даними, одержувачі матеріальної допомоги щорічно роблять капіталовкладення у сумі, що становить менше 65% від капіталовкладень неодержувачів. Ця цифра швидше за все завищена, оскільки, як і більшість людей, які широко користуються кредитом, отримувачі матеріальної допомоги переоцінюють розмір своїх капіталовкладень. Так, вони часто забувають врахувати великі в кредит при розрахунку співвідношення інвестицій та витрат на споживання. У цього правила є винятки. Вчителі та викладачі, які отримують матеріальну допомогу, так само, якщо не більше, ощадливі, як і ті, хто її не отримує. Порівняно з іншими професійними категоріями, отримані у вигляді матеріальної допомоги кошти, вони заощаджують та інвестують значно більшою мірою. Вчителі та викладачі у цьому сенсі є прикладом для наслідування, і ми докладніше зупинимося на цьому нижче. Як було зазначено, одержувачі матеріальної допомоги надспоживачі схильні ще й зловживати кредитом, вони витрачають набагато більше за середні для людей зі своїми доходами, втім нерідко помилково вважають, що отримувачі матеріальної допомоги переймаються лише власними бажаннями, потребами та інтересами. Це не так! У середньому одержувачі матеріальної допомоги жертвують на благодійні потреби набагато більше за середні для людей з їхніми доходами наприклад, при річному доході 100 000 доларів manifestation Одержувачі матеріальної допомоги жертвують майже 6% цієї суми на благодійні потреби, а середній показник для цієї категорії доходу – лише близько 3%. Одержувачі матеріальної допомоги жертвують на шляхетні цілі близько 6% річного доходу, що більш характерно для людей з доходами від 200 тисяч до 400 тисяч доларів. Але залежно від благородства одержувачі матеріальної допомоги споживають більше, тому вони мають менші кошти для здійснення Капіталовкладень Мало добре розумітися на інвестиційному ринку. Треба ще мати гроші для капіталовкладень. Інакше можна опинитися у такій самій ситуації, як один молодий викладач бізнес-школи. Він завжди отримує матеріальну допомогу від батьків. Якось йому запропонували прочитати курс з інвестицій за програмою підвищення кваліфікації. Серед слухачів було чимало освічених та добре заробляючих людей. Молодий викладач висвітлив низку питань, де брати інформацію про капіталовкладення, як оцінити ринкову вартість акцій різних компаній. Аудиторія залишилася задоволеною, викладач чудово володів предметом. Він має вчений ступінь доктора філософії в управлінні бізнесом зі спеціалізацією фінансів. Однак ближче до кінця занять один слухач поставив йому таке запитання. Дозвольте запитати вас, з чого складається ваш власний інвестиційний портфель, у що ви вкладаєте гроші? Відповідь здивувала більшість слухачів. Нині я, власне, не маю справжнього інвестиційного портфеля. Мені не до цього. Платежі за двома закладними, позикою на автомобіль, дітьми в коледжі. Один зі слухачів пізніше сказав авторам цієї книги. Зовсім як той хлопець, який написав книгу про сто способів познайомитися з гарненькою жінкою, а сам не знав жодної. Чому ж фінансові консультанти, одержувачів матеріальної допомоги, які погано накопичують багатство, не порадять їм бути ощадливішими? Як правило, фінансові консультанти вузько спеціалізуються на порадах з капіталовкладень та управління ними. Вони не вчать ощадливості та планування бюджету, а для багатьох незручно і навіть принизливо натякати клієнтам, що ведуть занадто марнотратний спосіб життя. Правду кажучи, і багато людей з високими доходами, і їхні фінансові консультанти не мають уявлення про те, яким має бути очікуваний розмір капіталу, залежно від віку та доходу. Крім того, фінансові консультанти можуть не знати, що їхні клієнти отримують щорічну матеріальну допомогу, виходячи тільки з відомостей про заробіток клієнтів. Вони можуть сказати щось таке. Ну що ж, Біле, для хлопця, який у 44 роки має 70 тисяч доларів на рік, твої справи зовсім непогані. Симпатичний будиночок, яхта, розкішний імпортний автомобіль і при цьому ти ще примудряєшся жертвувати на благодійність і робити деякі капіталовкладення в акції». Цікаво, чи змінилася б думка цього фінансового консультанта, якби Біл сказав йому про щорічну матеріальну допомогу в 20 тисяч доларів, яка надходить від мами з татом. Тут важливо ще раз наголосити на тому, про що йдеться на кожній сторінці нашої книги. Не всі діти багатих виростають поганими накопичувачами багатства. Якщо це відбувається, то, як правило, з тими, чиї батьки виділяли великі суми на підтримку життя дітей, але сини та дочки багатьох заможних людей виростають відмінними накопичувачами багатства. Наші дані дозволяють стверджувати, що це відбувається тоді, коли їхні батьки дбайливі, бережливі, дисципліновані та передають дітям ці чудові якості та самостійність. Засоби масової інформації вважають за краще писати про інше. Їх улюблений сюжет – історія зльоту бідного хлопчика з простої сім'ї, казка про Авраама Лінкольна. Вони розповідають про це так, що можна подумати, ніби бідність є необхідною умовою того, щоб розбагатіти в Америці. Якби це було так, можна було б очікувати на наявність в Америці як мінімум 35 мільйонів сімей з мільйонним доходом. Проте, як відомо, насправді їх у десятеро разів менше. Так, більшість мільйонерів справді діти людей, які не були мільйонерами, оскільки кількість немільйонерів зараз більш ніж у 30 разів перевищує кількість мільйонерів, а ще покоління тому розрив був більш ніж у 70. 50 разів. Таке величезне підвищення числа немільйонерів над мільйонерами – одна з основних причин того, чому більшість мільйонерів походить із небагатих сімей. Але статистика показує, що мільйонери з більшою ймовірністю виробляють на світ мільйонерів, а отже шанси стати мільйонером для дітей з небагатих сімей зменшуються ще сильніше. Приклади життя. Вчитель та юрист. Генрі та Джош – рідні брати, але те, що в них одні й ті самі батьки, не означає, що ці дві особи однакові. Генрі – 48 років, він вчитель математики в середній школі. Джошу – 46 років, він юрист і співвласник невеликої юридичної фірми. Брати – двоє з шести дітей у сім'ї мільйонерів Берла та Сьюзен. Батьки розбагатіли у своїй справі, процвітаючи фірми щодо укладання контрактів. Вони ніколи не шкодували грошей на дітей. Щорічно Генрі, Джош, ще один брат та три сестри отримували кожен близько 10 тисяч доларів. Це продовжувалося і тоді, коли діти стали дорослими. Берл і Сьюзен вважають, що потрібна допомога вигідна, оскільки зменшує розмір спадщини та, відповідно, податок, який дітям доведеться колись заплатити. Берл і Сьюзен хотіли також допомогти дорослим дітям стати на ноги, вважаючи, що матеріальна допомога допоможе дітям зрештою здобути фінансову незалежність. Батьки завжди були демократичними у розподілі коштів між дітьми. Всі дорослі діти щороку отримують однакові суми. Окрім цього, свого часу усі отримали приблизно порівну на придбання першого житла. Здавалося б, очікується, що діти таких батьків виростуть фінансово самостійними. У всякому разі, безперечно, що Берл і Сьюзен сподівалися на це. Вони завжди вважали, що самі досягли б успіху в житті ще більше, якби свого часу закінчили коледж і отримували допомогу від батьків. Але батьки в обох були бідні. Берл і Сьюзен досягли успіху, бо батьки дали їм замість грошей інш, Обидва виросли в атмосфері сімейної дисципліни. Вони не тільки знають, що таке саме дисципліна, вони навчилися боротися з труднощами. Завдяки цьому Берл і Сьюзен і стали тим, ким вони є сьогодні, успішними мільйонерами. Нелегкі часи у посередницькому бізнесі розорили слабких та непродуктивно працюючих. Берл і Сьюзен ніколи не відрізнялися м'якотілістю і завжди працювали продуктивно за найменших витрат як у бізнесі, так і в сім'ї. Ця сімейна пара ніколи не володіла дорогим автомобілем, не відвідувала гірськолижних курортів, не відпочивала за кордоном. Вони ніколи не були членами найпрестижнішого клубу, але чомусь вони впевнені, що їхні діти досягнуть більших успіхів, ніж батьки, завдяки науці, яку вивчали в коледжі за кордоном. Ним поїздкам і просто спілкуванню з людьми вищого суспільного становища Берел і Сьюзен помилилися у своїх припущеннях. Дітям багатих батьків не гарантовано повторення успіхів батьків у накопиченні багатства. Це не означає, що американським Джошам і Генрі не судилося перевершити батьків. Багатьом це вдається, але такі люди становлять меншість серед дітей багатих батьків. Зауважимо, що діти багатих батьків мають приблизно один шанс проти чотирьох накопичити протягом життя статки, що виражаються самозначною цифрою – у доларах 97-го року, а діти в середній американській сім'ї – не мільйонерів – один проти 13 -ти. Чи став хоч один з дітей Берла та Сьюзен мільйонером? Ні. Але для одного з них існує підвищена ймовірність увійти до когорти володарів статку, що виражається самозначною цифрою. Хто стане цією людиною? Генрі? Джош? Чи хтось ще? Інші діти Берла і Сьюзен набагато молодші за Генрі та Джоша, а вік істотно корелює з накопиченням багатства. Для молодих людей ймовірність накопичення значного статку набагато нижча. До того ж, молодші діти отримували матеріальну допомогу батьків протягом менш тривалого періоду, ніж старші. Можливо, багато хто припустить, що можливість накопичити мільйонний капітал для Джоша вища, ніж для його брата. І підстави для такого прогнозу зрозумілі. Юристи зазвичай значно більше, ніж у вчителі середньої школи, а дохід – ще один найважливіший фактор накопичення багатства. Весь річний дохід Генрі за минулий рік без матеріальної допомоги батьків склав 71 тисячу доларів, а Джоша – 123 тисячі доларів. Вже з цих цифр можна було припустити, що для Джоша ймовірність накопичення багатства вища, адже його дохід майже вдвічі вищий, ніж у брата. Але автори подібного прогнозу пропустили б з уваги найголовніше правило накопичення багатства. За будь-якого доходу живіть скромніше, ніж дозволяють кошти. Генрі при своєму скромнішому окладі живе набагато скромніше, ніж дозволяють кошти. Джош, навпаки, витрачає більше, ніж заробляє. Більше того, він дуже розраховує на ці 10 тисяч від мами з татом, щоб звести кінці з кінцями. Завдяки цим 10 тисячам доларів, доданим до його власного доходу в 127 тисяч, він входить до 4% найвищих американських сімейств. Згадайте, що близько 3,5% американських сімей мають капітал 1 мільйон доларів і більше. Але капітал Джоша, за найбільш доброзичливими оцінками, не можна оцінити в суму, що хоча, хоча б віддалено наближається до мільйона доларів, його статки, включаючи вартість будинку, частку в бізнесі, пенсійний план та інші активи, дорівнюють 553 тисячам. Як щодо Генрі. Незважаючи на свій набагато скромніший дохід, Генрі накопичив набагато більше. Його статки оцінюються за стандартними критеріями 834 тисячі доларів. Як шкільному вчителю вдалося зібрати більше, ніж юристу, з майже вдвічі більшими доходами? Просто Генрі та його дружина дуже ощадливі, а Джош та його дружина – старанні споживачі. Ця різниця багато в чому пов'язана з різницею в їхньому суспільному становищі. За нашими даними, ощадливість характерна для вчителів загалом. Крім цього, юристи, які отримують матеріальну допомогу від батьків, витрачають більше, а відкладають та інвестують менше, ніж юристи того ж віку, які не отримують матеріальної допомоги. Як мовилося раніше, юристи, які отримують матеріальну допомогу від батьків, мають лише 62% статку та 77% доходів юристів тієї ж вікової категорії, які отримують матеріальну допомогу. Яке місце на шкалі доходів та накопичення багатства займають учителі, які отримують матеріальну допомогу від батьків? Сім'ї, глава яких вчитель, який отримує матеріальну допомогу від батьків, у середньому мають статки у 182% від середнього та дохід у 92% від середнього порівняно з людьми своєї віково-доходової категорії, які не отримують матеріальної допомоги. Вчителі, які отримують матеріальну допомогу, частіше, ніж ті, хто її не отримує, викладають у приватних школах, де зарплата нижча, ніж у державних. Багато Берлів і Сьюзен, не усвідомлюючи цього, субсидентів слідують приватні школи допомогою своїх дітей, які викладають у них. Можливо, таких людей, як Генрі, це заохочує працювати в приватній школі за менші гроші. Генрі може розмірковувати так. Батьки допомагають мені, не варто переходити до державної школи, щоб заробляти на кілька тисяч на рік більше. Генрі, хоч і викладає у приватній школі, почувається цілком комфортно і за кермом чотирирічної Honda Accord і Мінівена дружини, Джош навпаки, мешкає в іншому оточенні. Стоянка біля ділового комплексу, де він працює, сповнена дорогих імпортних автомобілів і спортивних, і седанів. Можливо, сам він не має нічого проти чотирирічної недорогої японської машини, але його нинішні та потенційні клієнти могли б скласти неправильне уявлення про Джоша. Джош та його дружина мають три автомобілі новітніх моделей – BMW 7 серії, 7-місний Volvo, обидва взяті в лізинг, та Toyota Supra. Його споживчі звички щодо автомобілів такі самі, як у людей зі значно вищими доходами. Джош витрачає на автомобілі в середньому втричі більше за Генрі. Джош також витрачає майже вдвічі більше за Генрі на платежі по закладній на будинок. Він живе у більш просторому та розкішному будинку, ніж брат у так званому престижному районі. Генрі живе в набагато скромнішому будинку в районі, де мешкає середній клас. Його сусіди – вчителі, менеджери середньої ланки, державні службовці, продавці. Генрі та його родина род у це оточення. Вони демонструють ті ж споживчі звички, що і весь середній клас. І це при тому, що сім'я Генрі накопичила статки в четверо більше, ніж їхні сусіди в середньому. А Джош, його основне місце проживання, він крім цього купив таймшер у гірськолижній місцевості, найпрестижніший дорогий район. Його сусіди – багаті лікарі, керуючі корпораціями, провідні менеджери з маркетингу та з продажу, юристи, багаті підприємці. Джош добре вписується в оточення, воно ідеально підходить для прийому його клієнтів і колег по роботі. Але Джош не розуміє одного – за доходами він не поступається половині своїх сусідів, а за розмірами статку він набагато бідніший за їх усіх. Джош та його сім'я грають роль людей, статок яких у 2-3 і більше разів перевищує їхній власний. Джоше, ти не самотній, як мінімум кожна п'ята сім'я в такому районі відіграє ту саму роль, теж отримує матеріальну допомогу від батьків, теж витрачає більше та інвестує менше, ніж більшість мешканців цієї місцевості. Як організовано бюджет Джоша, та як це пояснює його схильність витрачати гроші? Джош, який багато поганих накопичувачів багатства, насамперед витрачає гроші. Тільки потім він відкладає та інвестує залишки. Насправді виходить, що він не відкладає ні долара, крім обов'язкових відрахувань у пенсійний план, і не інвестує ні цента, окрім як у частку бізнесу, що йому належить. Понад дві третини його статків складаються з вартості нерухомості, тобто будинку, в якому він живе, частки у бізнесі та пенсійного плану. Фактично, сім'я Джоша не вкладає жодного центу зі. Своїх доходів, Тим не менш, вони, можливо, все одно відчувають себе багатими, адже Джош отримує 10 тисяч доларів на рік від батьків і розраховує колись отримати у спадок набагато більше. А діти Джоша, наскільки можливо, що вони отримуватимуть матеріальну допомогу від батька? Вкрай малоймовірно. Адже вони ростуть в обстановці гіперспоживання і швидше за все спробують поводитися так само, як батько. Це не так просто, особливо якщо батьки не зможуть надавати матеріальну допомогу. Навпаки, діти Генрі, можливо, будуть здивовані, дізнавшись, що їхній батько накопичив цілий статок. Генрі та дружина ніколи не виділялися. Генрі має вигляд звичайного вчителя, він їздить на звичайному для вчителя автомобілі, одягається як вчитель, робить покупки там же, де звичайний вчитель. На відміну від брата, у нього немає виробів модних дизайнерів. Генрі не має басейну, сауни, джакузі, яхти, він не член престижного клубу. У нього є два костюми та три спортивні куртки. Спосіб життя Генрі набагато простіший, обходиться набагато дешевше і не орієнтований на високе суспільне становище. Фізичне навантаження йому забезпечує біг підтюпцем через день. Уся його сім'я – ентузіасти туризму. Сім'я володіє двома наметами, декількома спальними мішками, двома канои, одне куплено вживаним. Генрі багато читає, бере активну участь у справах місцевої церкви та релігійному вихованні дітей при ній його простий спосіб життя веде до економії доларів, що зберігаються та інвестуються. У перший рік роботи вчителем старший колега по школі порадив Генрі вигідні інвестиції у відстрочений ануїтет. З того часу Генрі працює з цим ануїтетом. Більшість грошей, які отримуються від батьків, теж перетворюються на капіталовкладення. Для кого вірогідніша можливість з часом спокійно відійти від справ. Для Генрі чи для Джоша? Нині їхні батьки вже допомагають не лише дітям, а й онукам, тож Генрі та Джош можуть отримати у спадок зовсім небагато. При рівні споживання Джоша він, можливо, ніколи не зможе спокійно відійти від справ. Генрі ж, швидше за все, зможе зробити це. За всіма прогнозами, його пенсійний план, ануїтет із відстрочкою податку та інвестиційний портфель на той час у сукупності становитимуть кругленьку суму. Вчіть дітей ловити рибу. Коли ми виступаємо з лекціями про зв'язок між матеріальною допомогою дітям та їхніми успіхами, хтось з аудиторії неодмінно ставить питання – які ж види матеріальної допомоги дітям найкращі, якщо не гроші? Ми завжди повторюємо, що головне – навчити дітей ощадливості. Найчастіше ті, хто з дитинства був вихований інакше, виростають у гіперспоживачів, які потребують грошової допомоги і молоді, і зрілі роки. Як допомогти новому поколінню досягти успіху в житті? Чим батьки можуть допомогти дітям? Багаті люди високо цінують якісну освіту. Ми запитали мільйонерів, чи згодні вони з таким твердженням. Те, чого мене навчали у школі чи університеті, не знадобилося мені у реальному житті. З цим згідні лише 14%. 6% відповіли «невпевнений», а абсолютна більшість – 80% – не згодні з цим твердженням. Ось чому мільйонери витрачають значну частину свого статку на освіту дітей. Який вид батьківської допомоги найчастіше згадували мільйонери? Оплату освіти. Всі інші види матеріальної допомоги згадуються набагато меншою кількістю мільйонерів. Один з трьох отримав ту чи іншу фінансову підтримку при покупці свого першого житла. Один з п'яти – гроші в борг без нарахування відсотків. Один з тридцяти п'яти – гроші для сплати заставної на житло. Чим ви можете допомогти дітям, щоб вони досягли успіху, крім освіти, створіть у сім'ї атмосферу заохочення незалежності, у мисленні та діях, прагненнях до особистих досягнень, відповідальності та лідерських якостей. Так найпрекрасніші речі в житті можуть бути безкоштовними: навчіть своїх дітей жити самотужки. Це коштуватиме набагато дешевше. А в довгостроковій перспективі це відповідає інтересам і дітей, і батьків. Є безліч прикладів зворотної залежності між успіхом дітей та великою матеріальною матеріальної допомогою батьків. Наші власні дані за 20 років неодноразово підтверджували цей висновок. Понад дві третини американських мільйонерів не отримували від батьків жодної іншої матеріальної допомоги, крім оплати освіти, і ці дані включають дуже заможних батьків. Робити слабких ще слабше. Про те, як багатим батькам передати свій статок дітям, ми докладно поговоримо у наступному розділі. А поки що обговоримо ось що. Як правило, в сім'ї багатих людей є дві дитини, і той, хто став успішним, успадковує меншу частку багатства. Уявіть себе на місці типового багатія з дітьми. Ваша старша дитина з дитинства відрізняється незалежним характером, прагненням до успіху, самодисципліною. Ви інстинктивно заохочуєте таку поведінку, намагаючись не нав'язувати свої рішення. Але ваша друга дитина менш ініціатив можливо, вона навіть не так сильно відстає від старшого. І ви чомусь усіляко намагаєтесь підстелити йому соломку та продавлюєте власні рішення. У результаті ви робите його ще славшим. Уявіть, що на медогляді лікар виявив фізичне відставання у розвитку вашої дитини, ваші дії. Напевно, ви намагатиметеся зміцнити здоров'я дитини будь-яким способом – вітамінами, спортом, відпочинком на морі, правильним харчуванням. Чи не дивно було б, якби вони вчинили навпаки – нехай дитина менше їсть та менше вправляється? Але чомусь у тому, що стосується особистісного розвитку, батьки роблять навпаки. Ми знаємо випадок, коли вчитель повідомив батькам, що дитина гірше за інших пише і читає. Спочатку батьки перевели його до іншої школи. Коли це не допомогло, батько почав писати твори за нього. Нині ця дитина вже студент коледжу, і батько пише за неї курсові. Або ще випадок – 12-річна дочка в одній багатій сім'ї була вкрай сором'язлива, боялася першої відповісти або зав'язати розмову. Мати попросила вчительку пересадити її на останню парту, де вона почувалася б спокійніше. Дітей на перших партах викликають відповідати занадто часто. У день заяви вчителька цього не зробила, і розсерджена мати зателефонувала їй увечері, щоб розібратися. Вчительки не було вдома, і вона змогла передзвонити лише наступного ранку. Мати вважала таку поведінку образливою і перевела доньку до іншої школи». І ще один випадок. Великому вченому, професору, подзвонив сусід у нестямі від гніву. «Професор, мені потрібна ваша порада. Ви точно знаєте, як робляться такі справи. Як звільнити викладача з університету? Ви цю людину навряд чи знаєте, вона з університету нашого штату. Чому ж ви хочете, щоб його звільнили?» Моя дочка завалила в нього курс, вона, мовляв, недостатньо готова. Він негідник ще й костюму не носить. Набрали чорт зна кого, я цього просто так не залишу. Може, вашій дочці варто просто відмовитись від занять з цим професором? Тоді їй доведеться відвідувати заняття у літній школі. Ну, це не найгірший варіант. Але через літню школу вона не зможе поїхати з нами до Європи. Ми готувалися до цього два роки. Дружина не хоче їхати без дочки. Що ж мені робити? Як поводилися батьки у всіх цих випадках? Робили слабких ще слабшими. Якщо ваша дитина недостатньо добре вчиться, допоможіть їй. Ми знаємо випадок, коли батько, зрозумівши, що син відстає у вивченні мови та літератури, при цьому він чудовий математик, знайшов оригінальний спосіб підтягнути його знання. Кожної вечері він діставав підручник з підготовки до іспитів САД, аналог вступних іспитів у коледжі США, та просив сина дати визначення трьох нових слів. За таким заняттям пройшли сотні вечері. Хлопчику також найняли репетитора. Нині його син – успішний випускник університету Плюща. Результат матеріальної допомоги що трапляється у дорослому віці з дітьми, ослабленими постійними грошовими вливаннями з боку батьків. Найчастіше вони не досягають успіху, але при цьому витрачають дуже багато за рахунок батьків, зрозуміло. Що більше грошей отримують дорослі діти від батьків, то менше вони багатіють, а ті, хто отримує від батьків менше, багатіють більше. Це не просто розумні слова, а статистично підтверджений факт, але незважаючи на це, багато батьків, які раніше думають, що їхні кошти можуть автоматично принести дітям життєві успіх. Але ініціативність та самодисципліну не можна купити за готівку. Пояснимо це на прикладі життя. Багаті батьки були сповнені рішучості допомогти дочці. назвемо її БП, у всьому. Коли дівчина оголосила бажання відкрити бізнес, вони створили для неї ідеальні парникові умови. Насамперед повністю профінансували справу. Міс БП навіть не довелося спілкуватися з банками щодо кредиту. На цьому фінансова допомога не закінчилася. Дбайли Батьки були впевнені, що потрібно максимально її оберігати, щоб її голова була зайнята лише успіхом компанії. Також вони вирішили, що їй буде спокійніше жити разом з ними під наглядом, так би мовити. Вони зняли з неї турботи про орендну плату, купівлю їжі та приготування, прибирання, прання і навіть застилання ліжка. Звучить сумнівно, чи не так? Адже цілком очевидно, що успіху досягають лише найвідчайдушніші люди, які ставлять на кон усе і ризикують. Батьки Міс БП додали ще один інгредієнт до своєї формули успіху. Навіщо доці турбуватися про те, щоб бізнес почав негайно давати прибуток? Позбавити дочку цієї турботи, на думку батьків, означало підвищити її шанси на успіх. Міс БП здобула нові субсидії. Матеріальна допомога її батьків у результаті становила 60 тисяч доларів на рік, включаючи грошові суми та інші види допомоги. Що сталося з міс БП? Їй 40 років, і вона, як і раніше, живе з батьками. Її бізнес не має боргів, батьки продовжують його фінансувати. Бізнес справді приносить гроші, але зовсім скромні. Торік дохід становив 50 тисяч доларів. При цьому батьки продовжують виділяти їй 60 тисяч доларів як допомогу і сподіваються, що колись у їхньої доньки все вийде. На жаль, ми не поділяємо їхнього оптимізму. Портрет більшості успішних підприємців зовсім не схожий на міс БП. Небагато то хто з них міг собі дозволити такі витрати на один рік? Автомобіль за 45 тисяч доларів, куплений відразу, без переговорів про ціну та умови та без спроб знайти іншого продавця. Годинник за 5 тисяч доларів, костюм за 2 тисячі, туфлі за 600, різний одяг на 20 тисяч доларів, 7 тисяч на сплату відсотка за обслуговування банківського кредиту та кредиту в низці модних магазинів. Членські внески та користування послугами у престижних клубах на суму понад 10 тисяч доларів. Бізнес БП не можна назвати по-справжньому прибутковим, тому що вона отримує прямі та непрямі субсидії за чужий рахунок. Любов батьків позбавила БП найважливішого – можливості дізнатися, на що вона насправді здатна. Її бізнес створений не для того, щоб приносити дохід, а для того, щоб бути хобі, про яке приємно поговорити. Хто, на вашу думку, більше боїться за свою справу? БП чи типовий бізнесмен, який підняв справу своєю працею? Здавалося б, менше приводів має бути у БП, адже батьки максимально забезпечили її від турбот реального життя. Але насправді все не гаразд. Типового успішного власника власної справи по-справжньому турбують лише три речі. І всі вони пов'язані із зовнішніми факторами, над якими він не владний: зміна державної політики, зміна законодавства у сфері бізнесу та багатого населення. А чого боїться БП? Цілих 12 речей, судячи з анкети. Ось деякі з них: високі податки на спадщину батьків, Можливість суттєвого зниження рівня життя, розорення своєї справи, недостатньо коштів, щоб забезпечити себе після відходу від справ, закиди братів і сестер у тому, що батьки віддають перевагу решті дітей. Надії батьків міс БП не справдилися. Вони хотіли захистити дочку від турбот, але своїми діями підкинули їй цілих 12. Так живе багато несамостійних дітей багатих батьків. Результат відсутності матеріальної допомоги Скільки коштує ваш підпис? Залежить від того, де ви ставите його. Підпис, поставлений під одним документом, дав Полу Орфейлі можливість відкрити справу, яку він назвав своїм дитячим прізвиськом Кінко. Нині річний оборот цієї компанії перевищує 600 мільйонів доларів. Чи досяг він такого ж приголомшливого успіху, якби жив у тепличних умовах як БП? Точно ні. Власний бізнес, де твій заробіток залежить тільки від тебе, потребує неабиякої сміливості. Ми впевнено можемо стверджувати, що більшість багатих людей сміливці – Чому? Тому що майже всі вони бізнесмени чи наймані співробітники, у яких заробіток залежить від виконаної роботи. Згадайте, що більшість багатих людей Америки досягли всього самі, часто з нульовими стартовими позиціями. Один з найбільших підприємців у світі, засновник Макдональдс Рей Крок, обираючи серед кандидатів, які претендують на купівлю закусочної або франшизи, віддавав перевагу сміливцям. Він завжди спілкувався з невідомими, які ризикнули прийти до нього і розповідати, про свою пропозицію, тому що захоплювався людьми, які мають дух займатися справою, успіх якої залежить тільки від них самих. Першу франшизу мережі за межами штату Каліфорнія Рей Крок продав подружжю Сенфорду та Бетті Агент за 950 доларів. Він побачив Бетті в офісі в Чикаго, де вона оминала всі фірми поспіль, продаючи біблії. Секретарка здивувалася, що тут робить єврейка з католицькими бібліями. Продаю, щоб заробити на життя, відповіла Бетті. Крок вирішив, що йому не знайти кращого кандидата на франчайзинг, ніж людина, яка має сміливість Бетт Міс БП зверталася до клієнтів, ризикуючи отримати відмову. Жодного разу. Усі її клієнти, друзі чи колеги її батьків та членів сім'ї. Батьки часто запитують, як виховати у дитині сміливість. Ось що ми радимо – відправте її торгувати. Нехай дитина бере активну участь у соціальному житті в школі і пробується на різні громадські посади, намагаючись переконати однокласників, що вона хороша кандидатура. Нехай продає печиво разом із хлопцями та скаутами. Цей досвід – стане в нагоді їм у дорослому житті. Жінка незвичайної сміливості. Факс. Професор Вільям Ді Данко, доктор філософії. Кому? Професору Томасу Джей Стенлі, доктору філософії. Щодо? Жінка чудової сміливості. Дата? День праці. Перший понеділок вересня, ранок. Вгадай, де я сьогодні був о пів на сьому ранку. Проходив посадку на ранній рейс. Зі ста місць у літаку було зайнято лише двадцять. Щойно я влаштувався у кріслі, як екіпаж оголосив, що через погодні умови в пункті призначення наш рейс трохи затримається. Я обурився, тепер втрачається весь сенс ранкового рейсу. Жінка на сидінні попереду, її звати Лаура, сказала, що вона летить з пересадками. Перший рейс у неї був нічний, а після на неї чекає ще одна пересадка. Я спитав її, чому вона летіла нічним рейсом. Вона відповіла, що це набагато дешевше. А між іншим, вона не настільки стиснута у засобах, щоб так сильно економити на польотах. Це я з'ясував, розмовляючи з нею. Вона дуже заможна, але ощадна жінка. Зараз вона прямує на конференцію ріелторів, де їй вручатимуть приз як найкращому керуючому року. Я поцікавився, як вона прийшла до цього бізнесу.